Fan, jag hörde någon låt börjar typ på Jesus Du tänker inte på Jesus Nej, just det Spräng världen, spräng världen Jaha, spräng världen Ja, men han, David David Westerman Nej just det, felet Var den bra? Ja, jo Den var ganska panorerad Spräng världen Spräng Jag har precis vaknat Men Jag tänkte gå lägga mig igen Så Grattis